че сме уважени от председателя на Държавната агенция за бъженците в лицато на господин Николай Чирпанлиев, който предпреди, че ще му се може да излезе малко по-рано, може би, преди да започнем дискусията. Това е причината да му дам заглядовата. Първо, искам да кажа, че ме наистина приятно, че съм сред вас, тук виждам хора, с които през всичките тия 6-7 месеца работихме заедно. Виждам Недал Хлаев, който направи една уникална изложба и просълзи много хора, които дойдоха на нея. Тук виждам представители на Американското посолство, естествено на водещи медии. Моя колега, господин Данов, е не само ваш колега-журналист, той има страхотно перо и с него сме подготвили един Адрес към този форум, в който има няколко силни послания. Аз искам да се базирам на тях и да кажа само няколко думи. Първо, като цяло, ние през целият този период, 7-месечен, работихме изключително интензивно с вас и ваши колеги. Имахме повече от едно, дори две на ден, като цяло посещения, които ни отразяваха. Още от първия ден обявихме високо и ясно, че основната базисната фраза ще бъде прозрачност. Прозрачност в дейността на агенцията. И дори в най-тежките минути, в началото на октомври, до ноември месец, ние с удоволствие давахме трибуна на всички ваши колеги и на вас самите, във всички наши центрове, защото наистина искахме да търсим обективност. И в общи линии получихме. Не съм тук за да споменавам случаите, в които некоректно бяха цитирани някои неща, свързани с дейности в а, нашата агенция, като например обществените поръчки, но тъй като реагирахме своевременно, получихме а, съответните извинения от а, въпросните медии. Тоест, това също е част от работата на журналиста и в тая връзка ключовите понятия, това са преди всичко вношения. Не е желателно да се правят вношения. Желателно е наистина да се даде едно ясно и точно отразяване на това, което се случва. Второ, премълчаванията. Премълчаванията, когато са важни, когато са съществени, е желателно да не бъдат спестявани. И трето, ето темата с село Розово, е злободневна. Тя е злободневна, защото още веднъж поставя въпроса за състоянието на духовността в страната в момента. Она е духовност, която апостолите на свободата развяха преди 140 години и казаха, че трябва да имаме чиста и свята република, в която да живеят българи, турци, цигани, арменци и други. А какво се случва в момента? В момента четем заглавия в медиите, които ни тревожат. Беженци бяха изхвърлени, беженци бяха изгонени и така нататък. Това не е езика на толерантността. То език, провокира ксенофобията толерира грозния национализъм. И днес в една медия бяхме седнали трима души. Единия беше отец, другия беше националист, даже член на някакъв съвет в, една, а, в едно министерство. И просто бях изумен как е възможно да се дава трибуна на хора, които действително излизат абсолютно непод... некомпетентни и неподготвени, които правят внушения. Значи в случая медията дава възможност за правене на внушения, които заблуждават общественото мнение. И в тая връзка моя апел е ние сме наясно, че вие сте четвъртата власт, вие формирате общественото мнение, но моля ви, не давайте трибуна на хора, които създават действително много отрицателни нагласи след българския народ, който, предполагам, видяхте, почувствахте какво е нагласта на хората в това село. Та има хиляда човека, от които 30 отидоха да говорят неща, които видимо ни им бяха ясни. И днес никой не излезе почти пред медиите, за да каже защо са били там. Всъщност, проблема е в това, че те Просто са неподготвени, не знаят. Те са притиснати от бедността, притиснати са от заплахата за проблеми в а, техния личен живот, предвид престъпността, която за съжаление все още има, заради несигурността, заради незнанието. Тук мисля, че е ролята на медиите, за да може да помогне те да бъдат запознати с онова което представляват, вече говоря конкретно, беженците. А всъщност, това, което аз цитирах, искам да кажа и тук, е, че 12 000 са беженците, които преминаха през нашата агенция от началото на октомври до този момент. И имаме само един единствен факт на насилие на Бин Алладин, Салахадин Билалабин, който... Не беше и беженец. Той беше нелегален имигрант, който извърши престъпление, което беше осъдено и той в момента е в затвора. И не може да се позовават на един единствен случай националистическите организации и движения, за да могат да развяват знамето на ксенофобията. А иначе, по отношение на беженците, всички, които са в нашата агенция, са проверени. Това са хора, които са преминали през службите и ние нямаме никакви проблеми с тях. Те са беженци, защото са избягали наистина от война, наистина техните домове, може би са били разрушени, имат убити, близки и така надък. Те не бягат от добро. Голяма част от тях казва, че ако обстановката в Сирия се нормализира, ще се върнат там. А другите и нелегалните иммигранти, те не са а, контингент на нашата агенция. Ние просто говорим само за беженците. В тая връзка, както виждате, много дискусионни въпроси има и аз много се надявам, че първо идеята на организаторите е изключително добра, навременна. Обеден съм, че ще се постигнат наистина позитивни резултати и в тая връзка пожелавам успех на вашата работа. Благодаря ви. На, на нашата среща, защото господин Чихмариев ще се наложи да излезе малко по-рано. Ако искате сега да зададете въпрос към господин Чихмариев, нека да го момент. Благодаря много. Вдигнете. В момента могат да се. имат. Не е особено но, колко приятно роля за игра, как представенето да на беженската криза, както е речено у нас. Но в същото време, ако излезе вътрешният министр и каже, че за един беженец се дават по 1000 евро, и ако излезе шефът на Държавната агенция за беженците и разкаже как тези беженци трушат базата, която е осигурена, какво впечатление си става това от хората? Защото медики се да това, което казва агенцията и възмите. Това, което искам да кажа в тази връзка е, че ние се стремим да отразяваме обективно това, което се случва. И действително имаше подобни случаи при нас, когато за съжаление беженци потрушиха имущество, което беше току-що монтирано и ние това не можем да го скрием. Но ние почертахме, когато излязохме пред медиите с тази информация, че това са отделно взети епизодични случаи. Те не са тенденция, така че във всички случаи не виждам как един интелигентен човек няма да открои главното от второстепенното в тая ситуация. Освен това, Въпросните пари за беженците. Първо искам да подчертая, че 80% от средствата за беженците идват от европейските програми. Това са средства, които ни отпуснаха. Ние мислим на десети да поканим всички вас на една извънредна пресконференция по повод това, че 30 април е датата, на която приключва срока за освояване на парите по спешните мерки и не само парите, които Европейската комисия отпусна, така че тогава ще можем да поговорим по-свободно. Но това, уважаема колечки, не е най-важното. Е най да, това е факт, така е. Еми ето, точно, значи, точно това е, че един беженец не взема нищо повече от едни 65 лева. Ама ето ви, може да... Значи аз навсякъде, където съм бил канен и съм решавал да отида, защото а, не бих искал да се превърна в а, позицията на човек, който а, да приема и да ходи там, където го канят, при условие, че няма какво ново да каже. И в тая връзка си опитахме и направихме така, че информирахме общественото мнение, Ясно и точно, какво точно взема Беженеце, това го има на сайта на нашата агенция. Между другото, днес в това предаване, в което участвах, се обърнах към националиста, който беше в студиото и му казах, че по никакъв начин не трябва не уважава аудиторията, когато идва и говори откровени глупости. Не не истини, глупости. Просто някакви факти, които нямат нищо общо с истината. И заради това аз препоръчвам. Моля ви, четете нашия сайт. Там ясно и точно пише и за всичко, което би трябвало да ви интересува. Всеки ден, даваме сведения за движението на беженците, на всички наши центрове, за получаването на институтите, както и за средствата. Така че, както казах, ние ще бъдем обективни. не съм запознат с доклада на въпросната организация, но ще разкажа един случай за нея. А на го споменаха в една медия, но нека вие тук, колегите, да го чуете. Тая организация преди около месец и половина, не, беше декември месец, чрез два на свои служители дойде при мен и ми показа едни снимки, които беше, твърдяха, че са направени в нашия център в Харманли. Деня в който ние превеждахме с присъствието на колегите от Върховния комисарият на ООН беженците от палатките в реновираните сгради в Хармали. На пода имаше налягали беженци, а същевременно имаше и снимка, при която една дама се заливаше със студена вода. Стаите бяха без прозорци, без врати, имаше скелета във сградите. Аз бях потресен. Бях потресен, защото, а, както казвам, те също са ваши колеги. Всъщност, аз разбирам, че всеки човек само определя за кого да работи, как да работи, каква точно част от съвестта си трябва да а, проверява и най-вече дори да се налага да храни хора, не би трябвало по този ценичен, лъжлив начин да заблуждава общественото мнение. За мен тази организация е абсолютно некоректна и даже аз ги попитах. Господа, аз имам диплома и от Съединените американски щати, завършил съм Джордж Маршал Център, т.е. ако ми имате за абориген, не би трябвало да съм такъв. Мислите ли, че аз бих ви допуснал да правите каквито и да е записи в наш център, ако ние сме поставили хората в такива условия? Междуто те са ги провокирали с риск да се случи нещо при условия, че има скелета там. Те казаха, да, ето това са снимките. И аз им казах, вие сте лъжци, вие сте измамници, но понеже съм достатъчно възпитан, няма да ви изгоня, напротив, ще отговарям на всички ваши въпроси. Час и половина отговарях на техните въпроси. Така че за тая организация нямам какво да кажа, ще кажа нещо повече, само че за друго. Преди три дни, една друга хуманитарна организация, която допускаме и постоянно работи в нашите центрове, след като е разговаряла с афганистански бежанци, въпросните бежанци са отишли при председателя на центъра и са му казали, че тя ги е провокирала към стачки, към протести. И е казала, аз убедих сирийците ви, защо не искате да протестирате? И когато разговарях с представителите на тая хуманитарна организация, те казаха, ма вие нали ги знаете, те по принцип така си лъжат. Те лъжат. Това не го казах аз, това го цитира представител на сериозна хуманитарна организация. Значи, когато, няма да кажа коя е организацията, но това е факт. Но когато самите те знаят, че беженците, предвид обстоятелства, в които се намират, биха говорили всичко на това, което съответните страни биха искали да чуят. Така че съм категоричен. След като веднъж се убедих в това, че Human Rights Watch са една организация, която служи, служи с измама, аз по никакъв начин не приемам всичко това, което те твърдят, че се случвало случва в нашите центрове. Всичките вие имате възможност, ето заповядайте, давам ви възможност, който желая да заповяда във всички наши центрове, да срещне с всички наши беженци. Нека да отрази дали има такива случаи. Ако има, няма никакъв проблем. Ние ще... Аз съм дал възможност на всички, които желаят да разговарят с нашите, а, с представителите на всички асоциации и с всички беженци. Така че категорично отхвърлям каквито и е да е твърдения на тази организация и заявявам, това е организация, която се служи с измама, и аз няма как да вярвам на това, което пишат. И ви казвам, няма и да го прочета. ясно тези, една такава. А, в случая не чуваме какво биха отбървали Human Rights Watch, защото няма в момента в залата, но като едно такова място, в което се случват подобни остри департи, так ще кажа, а, нека да, вероятно, информация вие имате, че а, независимо от това събитие, което ние организимаме, в едни половина в тази зала ще има представление на доклад, това не е най добрия вариант според нас и нашите инспекти за заправене да на дебати. Да чуем сега едно мнение, а след три часа да чуем друго мнение. Но това е въздуха в България за жалост. Може би в тази момент ще стигнем до директно конфронтиране и артикулиране на тези. Затова сега последен въпрос към господин Чифролик. Предказах, няма нужда. За да наистина да се възползвам от шанса... Ай, вие искате, Дискусия може по-голно спрашва. Медиите и институциите. Мога ли... Именно. Аз не искам да задавам въпрос към Държавната агенция. Аз съм представител на Български човенкръс, Работим с господин Четванлиев, доста добре заедно. Благодаря, че организирахте този форум. Бих искала да кажа, че преди около година половина, Български човенкръс направи за първи път медием форум по тази тема, но той беше закръстен малко по-различно. Беше комуникация с медиите. Как комуникациите на институциите с медиите създават възможност за отношения, за стереотипи, дали ще ги разбием стереотипите, или ще ги затвърдим в обществото, и какво искам в медиите. И смятам, че, особено колегата от Вестник труд, който се изказа, седам, че Вестник труд е един пример за това какъв път извървляха медиите които също като всички нас не бяха подготвени за тази ситуация. Аз мятам, че и държавата не беше подготвена. А, господин Черпанел е представител на държавата, но това, което той направи, смятам, че беше изключително полезно за посредничеството на медиите между институциите и обществото, защото медиите не са директен а, а, медиатор между тях и обществото. Те са нашите всъщност хора, с които разговаряме, на които подаваме информацията. И ако е имало някакъв резултат от нашите усилия до сега, то това е, че поне беженската тема излезе от рубриките криминално. Смятам, че в повечето медии толкова много място вече се отделя за историите на беженците. Пак ще цитирам вестник труд не защото а, правя реклама. Но историите на семействата в Ковачести, които бяха събрани по една програма на Международния комитет на Червения кръст, т.е. те бяха разделени в различни лагери, деца, майки, бащи, бременна жена, всички те се събраха в Ковачести. И последното, което искам да кажа, че от изключителна важност е отношението на местната власт и на сигналите, които местната власт подава към медиите. Спомнете си как започна ксенофобската насоченост на, на публикациите. С кмета на Хаймули. Позволявам се да го цитирам. Имам на флашта всичките изявления. Мога да ги пусна да ги видите. С а, коменданта на Хаймули. Благодарение на господин Чеквалев той се отиде. Сега, ако сте виждали наскоро публикации, самите бежанци искат да остане новия комендант, защото те си го харесват. А предишния беше този, който съобщаваше, че чупят легла, хвърлят, горят и така нататък. Така че смятам, че институциите сме длъжни към медиите да подаваме обективната и точна информация, за да бъдат и те обективни. Като разбира се, изключвам някои медии, които по, по нагласа изпълняват политически поръчки и си имат свой, свой стил. Гинка Луджила съм, директор съм на връзки с обществеността да, в благодаря Само една дума преди да тръгна. Да, а, с удоволствие наистина е много приятно и с удоволствие бих останал и отговорил на всички ваши въпроси. А, в 11-та трябва да бъда в Гръцкото посолство. А, имам презентация пред всички генерални консули, акредитирани от Европейския съюз а, у нас. Така че се надявам, че ще ме поканете и на следващата ваша среща. Още веднъж с удоволствие пожелавам успех на тая работна среща. Благодаря ви. И ние ви благодарим, защото с а, вашето присъствие имахме шанса и да, да зададем въпроси и да засегнем тези ключови, а, ключови проблеми всъщност. Отговорността на институциите и отговорността на медиите. И отговорността на медиите. И сега към примерите. А в годишната среща отново имахме един опит за преглед на това, какво, какво всъщност правим като медии, за да си зададем въпроса къде бъркаме, къде, къде сме точни а, и какъв е ефект от това, което произвеждаме. Сега отново, а, Мария Черешева ще ни предложи а, един поглед върху отразяването от този първи момент, спрямо който се съотнасяме в началото на кризата с медийното отразяване. Към а, днешния момент, днешното време, а, нека да видим тази презентация, след което ще продължим с вече повдигнатите и набелязаните теми, защото наистина е важно точно това. Здравейте! Ние май малко обърнахме програмата, но надявам се, че е било интересно и полезно. Идеята беше тези данни, които ще ви представим, всъщност да провокират а, някои от въпросите и дебатите, които вече се, вече се случиха в залата. Направили сме един преглед на темата през не само през последните месеци, но и през последните години, когато нямаше много голяма информация изобщо. Използвали сме анализ на агенция Pro-Way Communications като част от един европейски проект, посветен на иммиграционния феномен. Всъщност тогава те правят анализ на темата изобщо за иммигрантите в България, като за три години има общо 812 материала, наблюдавани са всички видове медийни канали, печатни онлайн, телевизия и радио, като основно обсъжданите теми са държавна политика, политиката на Европейския съюз, достъпа до от труда и образование и в много по-малка степен пристъпности и криминални деяния. Дискриминацията също фигурира. 82% от материалите имат информативен характер абсолютно неутрални, а едва пет материала от тези 812 имат крайно негативен и обвинителен характер към чуждите граждани, пребиваващи на българската територия. Тогава е идентифициран един проблем, който до някаква степена решена може би и още фигурира, че не се прави разлика между иммигранти, беженци и чужденци с неустановен статут за пребиваване на територията на България. Всъщност, те първа предстои да се спрем изобщо на добрите практики в това как се изясняват тези термини. През пика на така наречената Бежанскай медийна криза, през сесента на 2013 година, на предишното ни събитие ни съдейства Сенсика за осъществяване на един много бърз мониторинг на онлайн медиите. В който, в който стана ясно, че само за един месец са е излезли 8439 публикации, т.е. 10 пъти повече от периода за 3 години, по-рано във всички медии. Като основните теми, за които се говореше тогава, бяха заплаха за националната сигурност и съответно тероризъм, болести и условията в лагерите. Отново тук сме се спряли на, на темите като, разбира се, те варират в зависимост от събития и изказвания на политици и представители на различни организации. Това, което ние се опитахме сега да направим е един преглед на медиите през последните два месеца чрез мониторинг на материалите в пресата и електронните медии. Наблюдава се известно за тишие, особено в сравнение с последните месеци на миналата година. Има 256 материала общо през февруари и 149 през март. Ето само за месец темите намаляват двойно почти. Или средно по 55 публикации дневно. Това, което идентифицирахме, е много по-голямо разнообразие на темите, като няма така наистина водещи, много по-често се говори за условията в лагерите, прехраната на беженците, реално средствата, които се изразходват, като например 3 лева на ден за топла храна, която се осигурява от Държавната агенция за беженците, много повече беженски истории, отразяване на образователните аспекти, на интеграцията, европейската политика, международния опит, освояването на европейските и национални средства и съответно злоупотребите с тях злоупотребите с обществени поръчки, европейските политики, ах, извини, съм се повторила, а, стената и охраната на границата. Между, между другото, това е една от топ темите в медиите, в които почти постоянно има, се наблюдават публикации, почти всеки дневно. Свободното движение в Европейския съюз и, съответно, липсата на такова. И протестите на българите и а, в от местните общности, както и а, протестите на беженците в беженските лагери. Това са топ темите и можем да видим много по-голямо по разнообразие и баланс. Спрели сме се на още един аспект на темата за нелегалните емигранти, защото в следващата презентация сме разгледали международните практики на международни медии и медийни организации, за изобщо езиковата формулировка на отразяването. Тъй като, както и от Върховния комисарият споменаха, така и от Държавната агенция, понякога само една дума е достатъчна, за да формира негативно или съмнително отношение в обществото. На международно равнище термина нелегален мигрант все повече се изключва, като допустим за използване в медиите, но тук у нас е използван в 49 пъти, общо в тези 405 публикации през последните два месеца или в една десета. В мнозинството от случаите терминът е използван във връзка с темите за националната сигурност, т.е. охрана на Българо-Турската граница, изграждането на ограда по границата и най-вече в цитати на представители на отговорните власти в случая МЕВЕРЕ. Просто в случая става много видно как медиите препредават конкретни изказвания на, на политици. Няма обаче изяснения за това всъщност каква е реалната ситуация на тези хора, тъй като дали те са в последствие кандидатствали за закрила, дали продължават да, да спадат в термина на незаконно преминали границата, така че до някаква степен може да се каже, че това създава известна заблода. Синоними на този термин, така има на негативна градация, използвани в някои медии, най-вече партийно обвързани, са пришълци, ислямисти и дори мароккански скакълци. Срещнахме такъв, а, такова сравнение. Така че сами можете да си представите ефекта върху аудиторията. Ето го и е ефекта, за който вече достатъчно говорихме. Мисля, че няма нужда и аз за да задълбавам в тази тема. Сигурно и в последствие в дебатите отново ще споменаваме тази картина, която много добре онагледява взаимодействието на всичките отговорни страни. На въпрос на репортер от нова телевизия защо се притесняват от съжителството си с избеженци и защо ги смятат за опасни. Жителите на село Розово изгонили с протести и заплахи трите сирийски семейства от законно нета им къща, отговориха защото гледахме по телевизията. От тук нататъка остава да си зададем въпроса късно ли е да предприемем някакви мерки и да съдействаме за избягването на подобни инциденти и много ще се радваме да обсъдим това с вас. Ами един бърз такъв професионално-технически въпрос. Смятате ли, че въпроса защо се притеснявате не трябва да бъде задаван? Трябва да се. в която а, има напрежение в въпросното село. Има хора, които са гневни. Може би гневни, защото се чувстват несигурни и облашени. А, питаме ли ли? Значи, аз също съм била в позицията на репортер. Този въпрос, няма нелегитима въпрос на всички, право знаем чисто професионално. Всеки въпрос а, има има стоимость. Даже и глупавия въпрос по-нятко пъти има по-висока стойност, Защото, да кажем, отваря една затворена институция или по някакъв начин променя емоционално съвъседника. Но въпрос е, има ли неща, които трябва да си даваме сметка, когато питаме дали а, повдигаме напрежението или го снемаме, има ли за задача, моделираме, когато задаваме въпроси. Някой иска ли да каже нещо? тези ще ласерки, да се кажа. Ковечката сиятът е разървала Обаче, вървеше на живо, нали, Мария? От един момент нататък ние виждахме а, една градация от обяснения, които все пак не почиват на фактология. Значи, обяснението, защото са му по телевизията, то е релевантно. Но в момента, в който тези хора започват а, на практика да възпроизвеждат а, фикционни страхове, може би трябва да бъдат спрени, не знам. А, тоест, не, не въпросът, да бъде прием на момента, в който те почват да градират едни ужаси, които приличат на наистина филм на ужасите, който е измислен. Те нямат и патология стояват, да подкрепят тези неща, но ние ги чуваме по телевизията, т.е. ние а, увеличаваме, а, натрупваме този вид страх. Така, аз надълга на широко ги разпитам защото исках да покажем какво не мислят тези хора. Тоест, това вече е натрупано. Оттам нататък, че една жена заяви, че тези хора, деца с възрастни, могат да гърнат завод, който се намира на няколко километра от селото. Това е резултат от натрупванията. И според мен трябваше точно това да ги оставят тебе до гора и да кажат собствените си мисли за това. А, отделно те не знаят, Много една учените. Освен това, те не правиха разлика между статут и въобще Да, може да има едвоен ефект съсъщност. Тази е толкова откровена, откровена предобедемост може да обвластне пък някой от а, този начин на да мислене. Тоест ние в момента създаваме само единствено посоката, в която някой би се съгласил с а, жителите на, на това село. Не, не мисля върховратна посока. А, мисля, че трябва. Освен това има и още нещо. Всички знаем, че хората в Малките населени места, но иска да се покажат по-теровизорът от този голяма. Съживяваме да се покажа, но е така. И, и ако видят камера, всеки би иска да си изкажа. Един от хората, той говореше Значи, виждаме тази а, логика, този аргумент, че показваме действителността такава каквато е. А, но на практика, когато някой разказва приказки за призраци, а, ако, или пък, друг пример ще ви дам, конспиративни теории, които обясняват а, всички преди с замах, ако дадем шансът, това обяснение да се чува многократно и по много. Аз оставям изобщо на страна въпроса дали може да ни врамени мисъл. Въобще не е въпрос. Въпросът е, че когато репликираме, а, многократно увеличаваме а, показването на нещо, което не е истина, влизаме в непосветно, не влизаме в а, а, това, което георга се казва всички ни в тази зала знаят, една лъжа, вторина, стопнати, се превръща в истина. Тоест, а, в момента, в който едно невярно твърдение получава тотална публичност, без на него да му се отговори, че това не отговоря на истината, а, тогава вече а, имам проблем. Иначе... Да, Разно. Да. да, сигурно имам много хора, които си мислят много... Неадекватни неща. Въпросът е дали оставяме тази картина без коментар или добавяме коментар. Аз мисля, че репортерът в тази ситуация може да направи с кой знае какво. Но както каза Весела Сергиев, някъде стоят редактори, някъде има студио, някъде, в случая с телевизията, посоко вестника е съвсем различно. Това е на хартия, дава някакво око, това е едно някой да да увеличава писането на е нещо, което не е нереално. Е не С език на омразата с автори политици. Значи, език на омразата, не винаги с медиите държат неговото авторство. Значи тук е въпрос, ние трябва ли е, да предаваме този е, е. <същи> език. <същи> И ако не го препредадем, например това, че вътрешният министр за клини ги е наричал нелегални имигранти. И замени това, това нещо в неговия цитат. Това често ли е. И дали е обективно. Значи по-скоро в някакъв друг жанр и по-късно може да обясним а, и документираме да това явление, защото то е във веждата в темата. А, да ви кажа, в повечето случаи бяха спазени. Това бяха в едни конкретни медии, да речем вестник Атака, вестник Земя, а, в които не дори беше посочен автора на, на самите статии. Но като цяло, това, което се наблюдава е, че самите медии, а, поне по това, което беше прочетено през последните два месеца, в общи линии спазват едни стандарти, които са дори на... А, до голяма степен съвпадат с тези наръчници и насоки, за които, бихме, които ще представим. И за мен лично това беше приятна изненада. И наистина случаите с... Като изключим един тип медии, които биха могли да се квалифицират дори като пропагандни на моменти, тези неприемливи квалификации наистина бяха транслирани от това, което се изказва на политици. Иначе в информационни материали, в коментари, анализи, беше абсур... спазена неутралност в голяма част от случаите. Не, не, случайно, не случайно повечето наръчници са правени именно от британски организации и медии. Това е но най-голямо има най-голямо има най-голямо има фарта. Не, да е ясно, че хомолитянството продава. В смисъл, дигитиражите, наверное. Но, адски е важен този въпрос, че езика на омразата много чест към политически лица или институции. И тогава абсолютно не, не трябва да се се анализира и да се даде шанс на хората да прочетат за определени употребите на определени понятия от страна на институциите. Всъщност какво се крие? Защото може би може да се говори за неща като, да кажем, институционален расизъм или ксенофобия, която е произвеждана от институциите, а след това възпроизвеждана от хората. Така че наистина малко да прехвърлим топката в своя другите и в трябва да се крие, какво е казал, вътрешен министер. Да. Или да се приплаждат нейните фрази, за да изглежда той приемник. И господин, всички, които сме от <реш> е, медиите, ще използваме другите квалификации на господин да слагава, не, Не, не, не то ще... Разбирам разбираме какво мислят и институциите. Ни да го изпършат. Торън ден, това да, това, което ми прави вичтвене от монско случката да в Розово, че медите не мене да на политици. Те поканяха била журналисти, по не политици, а политици трябваше да вземат точна и ясна позиция, фонт на това. Те от 5-6 месеца не вземат никаква позиция да се možno navimera komentari na projektu sa što je moguće izsunati ne smije imati potpuno. As siradom sistema televizija директно включено в цяло Розово uh, И наистина тя задаваше много точни въпроси, аз се радвах. Но това, което също ми прави впечатление, че с Викто, когато бях в студиото, ми имахме 22 минути. 14 минути дадоха на хората от Розово, въпреки че повтаряха едни и същи безмислени страхове, а за мен е още един гост, господин Васата, 7 минути. Смисъл, може аз да определям това, че те нямат вреда, но за мен това не е правилен подход. Седем минути ние ми да коментираме това. Смисъл за мен е като, освен че съм журналист, аз съм сирийски гражданин и те те не ми чувствително. И аз му казах, тъй то, това не е правилно, каза наистина така, ние нямаме време. Второ, вечерта, която гледах видеоматериал, и аз не казах, че това е нарочно, е, какво четах в сайта на нова телевизия, аз казах в началото в... в, в телевизията, че поздравявам хората от цело розово с тази историческа победа. Тях точно конкретно. Но сайта на телевизията пише, сирийския журналист, да, поздравява българите с тази историческа победа. Това е две различни неща. Съвсем. Аз не казвам, че умишлено, да но и, и съвсем обратно от това. Благодаря. Ами, този въпрос не ни дал, Правяхме една друга посока, калкулация. Ако наистина да кажем, 14 минути е репортажа, а, 14 имат те два момента, аз седем общо е общо сега. Т.е. от тези 7, 3, половина, хора каза, за сата 3,5 за мидал. излиза, че 14, половина, 17, ,5 за тезата, сирийците вън и 3,5. Един сирият, като за така разкошни, ще кажа, ще видите чумати. Аз му ние ще, ще дам това. Това просто е такъв откровен, професионален разговор. Че... Който според мен не трябва да насъчваме конкретно към Мария, но просто тя представлява. Виждам само да добавя, че наистина а, този репортаж според мен, а, предизвика наистина много хора, които се възмутиха и се срамуваха от своите сънародници, което за мен е добре. А и освен това, нашите гости с колегата журналист и тази сутрин продължихме темата с коментари. Тоест, вчера, с мен време, благодаря че съм няколко капитал с нас. Едно от нещата, които ние да, сме говорим, дали решила мразата и което казвам, да е тя начало о с други хора, Това може да е така, но един начин да избегнем това, което е страшно лесно, но в съжаление не виждам много колеги да го правят. В погледната история в село Розов имаше двери една при хората от този, който развръзат ближниците и другата страна са ните беженци, които бяха изгоре. А, не знам някои да ги потърси, да се опита да мураве го с тях. Тези хора, а, много голяма част от тях, те тя вече говорят и български някакъв, в английски язик, То, просто един начин да се върна дълта. Ходи от начините да се, така се казвам, да се дава порен на мразата, и да се говори за пострадалите от а, простите действия, а с ризките беженци, ние Сериозно, с се боря в момента, да познавам това, че ние се още говорим за тях като едно общо, като един проблем, който трябва да бъде да да да да да решен, като някакъв казус. А те са хора, всеки от тях си има някакви истории. по това се така, каже. А по-лесно е хората много които ви забелязват, че в момента са хора, ще да да разберат техните проблеми. Няма да се струват, че с тях. Така, понеже така около по 5 часа, разпоръковано нещо старо. Първата ми цел като репортер в неделя, беше да намеря тези хора. Нашата цел беше в да основните в неделя да покажем сирийските семейства. След това да се занимаваме с хората против. Така, чисто журналистически, се обади около 30 души От София, Харман и Стара Зверя и така Тези хора са изключително изплашени. Освен това, с Това, което успяхме да разбера е, че те са скрити наблизо. Хората които вързва, дори възможно знаят това весе. Дори успяхме да се свържем с един от тях, след като бяха изключени телефоните. Човекът, с който се свързахме, каза, че се стъкуват и не излизат от къщата си. И са били съветвани да не говорят както с хора от сел, селата и с медии. Ето, това е причината, поради която ние не успяхме да но през цялото време аз и колегите му обяснявам, че там деца, че има възрастни хора, но просто нямаше как да ги покажем. И в крайна сметка вчера се отказвам, че търсим да не ги притеснявам. И предлагам сега да минаме към втората част от а, а, нашата от програмата, защото а, сме подготвили няколко варианта на отговори въпроси, които поставяме. А, чисто технологично, редакционни въпроси. А, Камелия Иванова от Асоциацията на европейските журналисти ще започне с една много кратка презентация за добри практики при отразяването на темата. След което ще а, включим весела Сергия от агенция Франс Фрес за да ви каже какви са кайплайните, т.е. правилата, по които отразяват темата бежанци, Всичко това ще направим Кратко ще си завършим, uh -huh. Здравейте, Т тази презентация е наистина а, нещо като синопсис на различни документи, доклади и а, а, с, а, гайд в стила журналистически, който може би вече, а, които може би вече ползвате но пък е добре да преминем през тях и ако не сте ги срещали да се запознаете с тях, също така можем да почерпим идеи за подобни документи на български, около които да се обеднят медиите или пък индивидуално медиите да ги въведат в своята практика. Започвам с Charter of Rome. Това е Документ, представен в Италия, около който са се обединили всички медии в страната. Той има за цел да алармира журналистите да бъдат много бдителни при отразяването на информация, свързана с беженци, мигранти, хора, жертви на трафик. Препоръките към журналистите са общо, така, общо формулирани да бъдат внимателни да не разпространяват невярна, упростена или заопечена информация, да осигурява защита на хората от тази уязвима група, когато те се съгласят да говорят пред медиите, т.е. да прикриват имената им, ако това се наложи или пък снимките, които използват да бъдат също с ретуширани. Да се консултират с експерти, които могат да дадат добра, добро обяснение на ситуацията в всички възможни случаи. Организациите, които се опитват да установят този, тези практики в Италия, използват няколко подхода, за да утвърдят този документ. Срещи с журналисти, различен мониторинг на публикациите, учредяват специална журналистическа награда, за да стимулират колегите да спазват тези стандарти. MediaWise Trust, това е Великобританска неоправителствена организация, която защитава жертвите на медиите, на хората, които са пострадали от некоректно отразяване. Тя е с голяма история, през 2008 създава брошура, която може да бъде използвана от нас. Тя съдържа много ресурсна информация, конкретно за британската обстановка, но фокусът е върху използването на снимковия материал и ето какво предупреждават те. Когато използвате снимка на беженец, да речем, имайте предвид, че тези хора имат близки в страните, които са оставили и тези близки могат да бъдат обект на репресии от местните власти, ако бъдат разпознати техните роднини в чужди медии. Нужно е да се отнасяме с уважение към личното пространство на тези хора, особено когато става въпрос за деца. Когато се дава гласност на определена личност само заради иммиграционния статут, трябва да сме наясно, че тази личност рискува да бъде на дискриминация и враждебност в последствие. Това е ловецът на жаргон на BBC, която медията въвежда в своята практика. Наръчник обяснява а, всички термини много подробно, а, като се спира на нелегален мигрант и обяснява, че този, този термин на практика няма смисъл. Няма смисъл, защото ако се позоваваме на конвенцията от 51 за беженците, става ясно, че нито един човек, който бяга от държава, където животът му е застресен, а не може да бъде подложен, не може да бъде върнат. Идея, как да се разбираме по-добре, това е организацията Oxfam, която е обединение на 17 други организации, работи по целия свят. Това е един наръчник, който съветва как по-добре да си комуникират и беженците, т.е. медиите от едната страна и уязвимите групи от друга страна, т.е. инструменти, които подобряват комуникацията наистина от на двете страни. Един цитат от там. Точното и балансирано покриване на беженската тема в медиите е ключово, за да се разчупят расистските и враждебни нагласи в обществото. Качественото информиране може да помогне на хората търсещи за крила да изградят своя живот отново в страната, която ги е приела. Тук препратката с розово, мисля, че е очевидна. Следващия доклад е на iCar. Това е британски информационен център за търсещите за крила и беженците. Това е един от най-интересните доклади, който прочетох за... докато се подготвя за тази презентация. Пълен е с много казуси реални, с интересен мониторинг и социологически проучвания, Показва образът на беженците в медиите, който, за съжаление, е изграден изцяло на стереотипи и клишета. Няколко от съветите, които там се посочват към журналистите, да се избягва деперсонализацията, да се говори конкретно, да не се разказват приказки, да се избягва противопоставянето ние срещу тях, да не се използват стереотипи и градски легенди, да се, набля... да се избягва наблягането на анином... анонимността на беженците и използването на неуместен хумор е неуместно. Нелегални иммигранти няма. В началото на 2013-та АП извади за този термин от своят наръчник за, за стил. Това е един прецедент. Медията изцяло изключва използването му, защото това е лепене на етикети. Лепенето на етикети е лесно, но пък не е точно. Какво препоръчвате да се използва вместо нелегален иммигрант? Термина ли, нелегална иммиграция, който, който обяснява а, как хората са преминали границата и по нарушение на какви закони са. А, освен в директни цитати, а, които са от особена важност за предаване на, на информацията, нелегален е да се използва само за да се пояснява действие, но не за определение на човек. Да не се описват а, нарушителите на миграционните закони без да се обоснове това, т.е. да пак да отново да не бъдат заклемя... заклемявани. А, да, винаги да става ясно а, откъде идва този човек, когато преминава границите и какъв е точно неговият случай, а, дали а, се е превърнал в а, а, нелегално. Прем пребиваваш, защото е изтекла визата му или защото е преминал по този начин границата и бяга от а, заплаха за живота си. А, хора, които са влезли в страната като деца не бива да се описват като емигрели нелегално. Това не е техен избор. Това са линкове с всички източници, които сме използвали за тази презентация, като добавим единствено а, информацията на нашия сайт, която може да намерите тя беше събрана от предишната среща през ноември, също с подобни препоръки. Ще качи тази презентация? Само да добавя, че като, ако измерваме ефекта на тези документи, по-скоро... Когато медиите избират сами да наложат определен стил на изразяване, ефектът е по-измерим и по-видим. Когато медиите се опитват да се объединят около подобен, около подобен документ, ефектът е по-скоро пожелателен. Добре, може би да... Как случи, когато а, четем информацията в агенциите и Франс специално по бюджетската тема? Не съм заболяха. Колеги, аз с, не, относно принципите не мога да допълня а, особено спрямо прямо вече казаното от а, Камелия, защото а, това са възприяти а, международни принципи. При нас а, се говори за мигранти или търсещи а, за крила. По принцип отразяването на, на беженската тема се подчинява също на, на, на начина по който изобщо се от, пише информация и ние имаме един устав, от, устав или там както му се казва правила от 1957 година, които не са променени и които пише, че агенцията не може при никакви обстоятелства да се поддава на влияние или съображение компрометиращи точността и обективността на информацията. Сега, искам да споделя по-скоро е, опита си като кореспондент е, на Франс Прес в България, за, е, доколкото е, и за това как е, ние отразяваме тази тема, е, влияйки се в много голяма степен, използвайки в много голяма степен и вашия труд, като ви цитираме, естествено. Е, е, когато е, се заговори за... На приток на беженци в България. Те бяха само 3000. Тогава Агенцията за беженците заведе журналисти в Хармали да видим. А, си задавахме въпроса как 3000 души по какъв начин бихме могли да привлечем международно внимание с подобен а, брой. При положение, че те бяха вече стотици хиляди съседните на Сирия страни. А, особеното за отразяването на, на състоянието на беженците в България е, че те са вече в страна от Европейския съюз. И с нощи прегледах как нашата агенция отразява беженския проблем в съседните на Сирия страни. Разбираме, че те са достигнали 1 милион и в Турция, и в Либия, в Йордания проблема е грамаден и даже имаше един репортаж за беженци, които са пожелали да напуснат Йордания и да отидат там, където е войната, толкова са тежки условията там. Там става дума наистина за огромен брой хора. В България те идват с мисълта, че идва страна от Европейския съюз. Съзнава, че, това е, че тази страна има проблеми, че това е най-бедната страна от Европейския съюз. Но, независимо от това, те са тръгнали с едни очаквания. От друга страна, България, когато се заявява, че е демократична страна, когато беше прията в Европейския съюз, тя е приела основни такива принципи, за отношение към най-различни проблеми, един от, които, един от които е този за отношението към нуждащия се от закрила и за отношението към, към различния. И смятам, че тук ние имаме, ние говоря, ние българите, имаме един съществен проблем. Отново казвам ви, това се сблъсквам в всекидневната си работа, защото това, което. Какво правим ние за франц-председство, не пишем всеки ден за беженците в България, но когато пишем, а, даваме поведението, даваме становище на официални институции, като се опитваме да сравняваме с а, а, мнение на неправителствени организации, за да уравновесим, както и с а, а, вакабона. А, а, също а, а, ходим на място, разговаряме с хора и показваме човешките, а, човешките истории. А, има това, което забелязвам в българските медии, действително изключително много се публикуват човешки истории. Само, че работата на журналиста в България по този въпрос е много трудна. И тя е трудна не конкретно заради проблема с беженците, а за това, че тук има едно насаждано с столетия отрицателно отношение към различния. С този проблем, знаете, всички се сблъскваме, когато се отрезява темата за мусюманите в България, когато се отрезява темата за ромите. Има едно такова недоверие, което е насаждано и което у Масовия ни зрител, читател, у масовата публика съществува. На нас ролята на медиите е да, да се опитваме, то е неизбежно, такива сме по дефиниция, да, да му обясняваме по-малко, да го възпитаваме и да го караме да еволюира към европейските ценности. Защото права и колежката че действително <с laugh> репортажът от Розово, който толкова дъвкахме, то е, е хората някой ще си направят изводи, е, че, е, че интервюраните грешат в позицията си. Но нека да не мислим само за някаква ограничена, просветена част от населението. Масово хората, се, и то, това не е само в България, всички страни, се подават на национализм. Защото това е най-лесно смилаем, най-ефектен. Но а, ролята пък на медиите, според мен, е да не се а, говори а, да не им пък даваме толкова голяма трибуна. Да им даваме трибуна съизмерима с тяхната а, роля в обществото. Тя не е чак толкова голяма. А, не е необходимо, а, тези а, хора, а, които се плашат, те не правят много голяма разлика, като казват, че са чули по телевизор или там по някаква друга медия. Се Те не правят голяма разлика между това, което е казал някой националист, който ги плаши с някакви е, измишлетини и това, което са, са казали журналистите. Просто ми се, поне е, при нас е, в Франс Прес има такова едно... Мисля, неписано правило, но ако аз взема, да давам три по, дена, дена поред а, трибуна на Волен Сидоров, абсолютно мога да ви гарантирам, че това няма да мине по агенцията по никакъв начин. Просто не се прави. Е, трябва да се, ролята на медиите не, не е естествено на цензура, но е на, а, на, на това да покаже всеки, на, да, на филтър, на арбитър, да покаже все пак на, на кого, каква е, как, как, как, това е все пак стойността в обществото и подаден проблем. Има няколко въпроса, на които ми се струва, че не е отговорен, не се дава отговор в България, както от институциите, така и от, и от медиите. Не твърдя, че никой от вас не ги е третирал, но че не се дава в нужната степен не се отдава внимание. Например, България факт беше неподготвена за пристигането на биленците. Впрочем, събитията в а, Близкия Восток бяха известни на всички. Значи, доста логично беше да предположим, че ще има беженци, които ще дойдат насам. А, освен това, Европейския съюз беше а, предвидил известни средства за това България да се подготви. Въпросът е къде отидоха тези средства. Спомена, между другото, Овче, че голяма част са отишли в брошури и други агитационни материали, което е, е наредна, нали, той го казва в рамките на критика. Но някакси този въпрос не се е повдигна. А в България имахме този въпрос. България беше неподготвена. След това другото, което се случи. Добре, неподготвена, неподготвена, идват тези хора. Какво да се прави? По този въпрос също остана, остана някак си висящо. А, разговарят ли медиите честно с, а, с хората, тези, тези хора, които се плашат? Някой разговаря ли с тях а, честно? Защо България е длъжна да приеме тези хора? Защото а, някакси стои, а, а, както казаха колегите, действително в подтекста на много представители на институцията, на изявлението на много представители на институции, но също и на... на публикации е, и други информационни материали. Оставам и България трябва да ги приеме, защото няма както, нали, ще ни се карат от Европа, от е, Агенцията за беж... от, е, Агенцията на ОНЕ за беженците, затова трябва да ги приеме. Значи ние не ги приемаме от немайкъде. България е подписала международни документи и, и тя не може само да, да получава, тя трябва и да дава, тя има международни агажименти, трябва да ги приеме. И освен това, а, нещо, което е много трудно за, а знае за всеки от нас журналистите, е да, да обясним, че това, но трябва да го правим, че това са хора като всички нас, че когато, не дай Боже, при някакви обстоятелства на всеки от нас, може да се наложи да бяга от събития, които не той е предизвикал. Друг един проблем, който не се поставя, според мен, с нужната с тежест в медиите. Какво правим сега? Добре, те са тук, получават постепенно, разбрах от господин Черпанлиев, говорещи едни, че 70% вече са получили статут хуманитарен или на беженец. Добре, но те нямат работа, не се, интегри... не се интегрират, чудят се какво да ядат. Какво правим тогава? Значи Това е един проблем, това е бръмба с закъснител. Нещо трябва да се прави. И мисля, че честната позиция, понеже тук сме медии, говоря за медиите, но честната позиция и на институциите да даде отговори на тези въпроси. Защото хората се плашат именно от това, че, че ли да бъдат крати, си убийци, не знам какво. Ами, а, те, надявам се, да не бъдат кръци убийци, но всеки жив човек, ако го поставиш без а, прехрана и без а, възможност за препитание, ти го поставиш, действительно, в някаква крайна ситуация. Така че, тук е много важно медиите да поставят тези въпроси и да, да карат институциите да им отговарят. Защото тия хора от Розовото е това са чули. Никой не им е обяснил преди да дойдат беженците какво, за какво идват и че, че няма, не са страшни и няма да ги изедат. Някой трябва да направи това. Има още една, една тема, с която, която така се опитвам да, да си съставя мнение в, в, в, с оглед на публикациите си. Напоследък се говори за това, тази преграда, която се изгражда на границата. За сега журналисти не се пускат да се види. Трябвало а, да се а, явяват беженците вече на контролно-пропусквателните пунктове. Ами, ей, Бог, ако а, е лесно да се явиш на контролно-пропусквателния пункт, кой ще ти тръгне през планините да си рискува живота? Нали, а, явно има някаква пречка това да стане. А, видимо, тези, които имат а, документи, се явяват, но тези, които нямат. А, вероятно, има някакъв проблем в това. Но не се отговаря на този въпрос. А, ами да се явят на, на КПП и готово, ще ги приемем. Дадем... Има някакъв проблем. Значи всичко това трябва да се изяснява, да говорим честно, ние да поставяме честните въпроси, да търсим от институциите честните отговори. Институциите също се състоят от живи хора, те също, някои от тях може би също имат своите предръсъди. Но ролята на, на медиите е точно тази. Да поставяме нещата в контекста, да съобщаваме точно как стоят нещата, както е направила колежката с репортажа си и оттам нататък да анализираме, като даваме думата не само на националистите, защото ги виждаме в тази сутрин пак имаше един, а, който говореше небивалици, ето говорено и в коментарната. Просто непрекъснато има един националист, който коментира. А има и други, а, и други политически фигури, които не са националисти, които биха могли малко по-равновесено да да коментират. Това е всъщност аз, нали, не, мисля, може да бъде да бъда разбрана правилно, не искам да давам макъл на никого, давам, казвам си мнението от опита си като журналист. Ние нали, правим всеки си действа според правилата на медията, това правя и аз, но в голяма степен ние цитираме вас, съответно, естествено, като видим ваша информация, си ходим на място, проверяваме, не ви приписваме а, сляпо, но ви казвам колкото ще живее в тази страна, я съм журналистка от много години, че има и такива въпроси, които трябва да се поставят по-категорично, за, да, за да напред, защото ние имаме роля възпитателна и, за, и към обществото, и към институциите, и всякакво. Благодаря. е а никой тук няма преди да дава към възпитата. И да се това е с Това е в тези аз да се с <съща> се един малко по различен да, пример. И то, че нескъс всен скоро, Ситуация, с някакви хора, с които се запознат и те ме питаха, аз какво се занимавам и Аз им казах, ми работя в медиите. И едното му каза, аа, ме пей Аз казах, не и другите. И всъщност... <laughs> не, не попитаха това, но всъщност това е част от проблема, за който говорим, че хората в също казваха, гледах по телевизията или чепко. Те не казват глебе в по-ново телевизия, в по по телевизия Alpha или някакво друга, някои назовават медии, нали? За тях това е общо. По същия начин, обаче, когато ние говорим за медиите и как се отразява темата, също примените, които тук се дадаха, явват медиите и не беше посочено в кои а, медии. Аз лично професионално не обичам да коментирам колегите или други медии, пътите, които те нарушават етичните стандарти. Имам върне от... се, стараем да не ги нарушаваме. Камъче и като, че ми не ги успяваме. Нашите щати са твърде чувствителни. Вчера се внимахме с кассото заглавие а, сме използвали дезнацион на пълнения, така че изли залъчта на са виновни за пращането на движанците. Но с друга страна, за да си говорим за отговорност и как да променим нещата, защото, че мен, за съжаление, нищо няма да се. Значи, мейните, които използват и разказват случаите за това, че групи бежанци са увеличили кражбите на поли в София, казовайки се на неправилни данни. Или казват, че о ужас, бежанците носят някакъв страшен грип, неползнат занадък за на първа страница. Ще продължат да го правят, защото те го правят с българските истории. Значи, когато не спазваш етичните стандарти, по които иначе всички сме се предписали, за съжалението не ги спазваш за всички, нито за по гледни точки, нито за бъжниците, нито за а, български истории. И въпросът е може ли как някакси да а, адресираме и да въздействаме върху този а, проблем. Пак казвам, не мисля, че ние сме в позицията, казваме тези колеги го правят а, така. Но от друга страна, може би, Полезното би било следващия път на тази среща да има по-голямо изследване, да има работшоу, да поканим тези медии и хора, които ще разкажат и редактори, защо го правят. Защото другото, което ме притеснява, е, че това даже не е само заради търсенето на сензационност или за това, че в тези медии а, те искат да продават по-висок тираж, че това се чете и се клика повече онлайн, когато имаш такъв тип заглавие то е на една по-скандална некоректна. Аз да знам от личния си откат, не знам от откъп, не знам, ние този главник. Ако сложим, колко сочитания ще има след това и колко споделяни независимо по какъв начин. Както и вчера чуденето, да дадем в цитати да изредим всички твърдения на хората от розово. И то всички ще казват само повече. Не ни сравни, а о, може с ни харесване, не сме такива. Или проблема е, защото тези хора <сък> реагират така и какво може да направим тук нататък. В този смисъл, това е страхотен а, тест и възможност да се опитаме нещо да променим. Това не зависи само отделно от а, медиите, отделното е пътвърсен от, от организацията институциите, но зависи от това да се говори с много повече уважение, защото началото тази среща всъщност започна с едни квалификации по организацията, как в момента не присъства. Така че и това е част а, а, от проблема. И аз и мисля, всъщност, по доброто би било, Но ние всички утре или в следващите дни сме в розово и там си говорим с хората и разпареем, да защо те. те. когато замислиш хората, когато ги провокираш, когато ги накараш да се сложат в техните обувки, като даже имаш деца, които казват, че може би те имат деца, може би не са лоши, нищо, че са различни, тогава мислиш, че тия хора ще започнат да се променят. Физицията. Но, за съжаление, ние няма да нямаме там. А, не знам, дещо да направим, но там ще отидат и националистическите партии, които в момента са в кампания. Може ще отият част от другите партии. политически че от мене ние се надявам да ще надяваме, че днес като има първо мен, ще е по-лесно, поне неожидно да ги притиснем да за коментар. и сме извадили какъв бил резултата на партиите на миналите избори. Ще бъдат там, ще използват тези хора с от да си нужди и няма да се стара да вземат позиция, която да противочи поне там на място, за да не изслугат някакви глас. И тук се вършва на това, което исках да кажа, че чудените ми е в, в тези медиа и по на отразяване, дали не е спя, че тя е част от една много по-голяма политика. Това е отвличане на проблема, обечено внимание проблем, на истинския но въобще поддържането на общество, което може да бъде да е лесно, манипулируемо, настройвано и разделено. И ние някакси трябва да говорим за това, но трябва да говорим и с хората специалски на тази страна и някакси се срамуваме от тях, като не трябва, в смисъл те не са виновни всъщност. Дост, не можем да кажем, че виновни, когато сме говорили с тях, като е много по-дълбоко и такова. Телевизионата ни покажа вякото полезно, защото сложиха от този програм сяло е какво правим от нататък тя на... Българно съгласна, между другото, в репортажа на Мария имаше много хубав момент. И първата жена, която каза, че тя не е съгласна с дъщеря си, а дъщеря и т.е. мълничко като момиченце, то е отворено към това, че има семейства с деца. И имаше така едно ремонтиране, което спогад беше много полезно. Те бяха завини. Да, показах много благодарение на тях, защото те ни предоставиха, че така е от дългото, и петък, когато и никой от нас тук не знаеше какво се случва. Значи имаше отзивите, потежки бяха в различните дни, имаше градации в позицията на човека Славенец. Аз мисля, че да Защото той вчера на живото предаване почти се гърпваше и някакси. Сняши вече беше започнал с повече да стои на позицията, ние нямаме нищо против тях, но не ги искаме тук и ние не знаем какви са. Тоест, целият проблем е, че те не знаят какви са. Следващия а, а, проблем е как това ще бъде преодоляно, защото става ясно, че те след като получат тук на бежанци, някак си остават да висят на нали. агенцията, вече не оповаря. Те са в правото си да не имат къща да отидат да живеят там, но като този случай показва, че обществото не е готово, очевидно трябва да се направи още нещо, нещо и то съднително бързо, защото сигурно ще има други села, които регират сходен. Да. Да, в аз, аз, по сходен начин. Няма допълнение на това, според мен, голяма грешка и много сериозна поговорка на журналистите, да не изказват. Това беше казано по темата отговорно за не изказват хората от родния билот. Тоест, ясно да бъдат посочени. Това е наша работа. Медите, мейната света, политиците и тези, които всъщност са отговорили за това, че тези хора стават по-мъжни. Това не се случи, ще има спримет такива случаи на хората, които ходят в друга само защото са да пришли. Добър ден. Аз съм на седал в Агенцията за беженците. Не искам да говоря като служебно лице, като журналист, защото съм и такъв. Завърши военна журналистика, пише СССР, по-друго 30 години работи в първоя печат и имам някакъв. и са мърдели. Това не е са... писано. Ту, не съм бълчал, Основната вина на мените не е в това, че са насаждали езика на омразата, тук съм съгласен с вас, а че са цитирали български граждани, политици, неполитици, неправителствени организации или случайни граждани, да са ги цитирали. Но това не е една, защото те би трябвало да отразят действителността и да го правят. Според мен нашите медии за сега не са достатъчно компетентни, поне доскоро не бяха достатъчно компетентни, защото много некомпетентни репортери, редактори, всяки журналисти идваха в нашите центрове, запознаха се с обстановката, четоха, писаха, записаха и след това излязоха доста по-зади некомпетентни неща. Аз бих предложил, за да имаме някакъв практически резултат от тази среща, съвместно след с това, Върховния коменсарят за беженците, Асоциацията на журналистите, нашата агенция и други желаящи, да направим един опит за някакъв документ, който да бъде помощен, като този, който вие досега на Наръчник, помощ, пособие за това как да бъде отразявана тази тема. Може би ще бъде полезен, не съм сигурен. Но за случая в Росло, тези хора носят са пълнолетни и носат отговорност за своя постъп. С своето изстъпление, те нарушават маса български закони, съзнателно или несъзнателно, и тук е права Госпожа Лучева, като каза, че местната власт се е покрила, скрила се е някъде, заговорници и буклосклановици да те ги да заплащат хората с физическа разправа, да ги тормозят морално, да ги няма местната петицата на селото, метицата на късъвната. Цялата цялото местна рост полицията дошла да пази някого, не знае никого, И Всички мълчат и се ослушват, докато хората, оглашени от физическа разправа, си, отиват. И сега вече на, на изметното ще оттънабе. Е кой беше организатора? Самите организации има едно видео, то се разпространи по инфункционалния поток. Не знам кой е автора. Там са показани е, подстрекателите. Този човек с ланец и до него е един много поетър мъж. Те подвикват и изтракат с пръсти и искат овации от палпата и те почват хората на подвикват. След това случаят с Варшава си напомня подобен. Някаква красива група се представя за множество, прави една подписка, петиция, наси на кмета, кмета подплашен от евентуалните негативни резултати в предстоящите избори, казва и на тях, да, вие се прави и на следващите, като дойдат не, той казва, е и вие се прави, аз съм настрадинкочен, ти си прави, ти си прав, а маса си най-мило. И чакат за изборите да вземе страна на жито. В този смисъл репортажа според да мен е доста временно, интелигенно си струва, беше коректно, справедливи, и новата бизнес, според мен, трябва да бъде посрамен. Тоест, като в лагност, като в фокус, това село, а то не единствено, отрази. Тежките деформации в съзнанието на Балария. Ние не сме наясно с себе си. Ние не уважаваме себе си. Ние са наследство със същото прегръжение и злоба, както и за чужденците. В това видео е показано как и съднъж нашите сънародници почват да загръщат срещу белите цигани да, и циганите. значи мразем себе си, циганите и след това ми сравняваме. Тук е ни дал Клайф, е ако това бяха когати британци, които идват хиляди палта и викам, ще купиме тук половината села и ти пой също, ширите на кинати. Купуваме кръчната, пият всички безплатно били и така нататък. Щеше ли някой да скочи срещу тях? Там има и един гръцки гражданин, който не съзнава, че влиза в конфликт на интереси, който взима дума, 20 пило безпредници и той почва да говори казва, Гърция на гръците, България на българите, никой да не стъпи. Той е жител на това село. И изпадат в ситуация да говори против себе си. Те го аплодират и много му се радват, защото говори против сирийците. Ако някой скочи, каже ми, Тиур, си, нали, с вас ще се клави твоя господин, защото не се били, ще да си ходиш а... на майя. И политическата обществена негремотност, духовният провинциализъм, емоционалната усведоменост на значителна част от нашето общество, което се дължи на моралната, материалната, и духовна бедност на обществото вече десетилетия бяха отразени и се отразяват точно в този случай. Беженците, хора и лого, ще оправят. Оправят се вече. 70% от тях имат статути. Значителна част от тях заминават вече и ще заминават. Тези, които искат да се интегрират, ще бъдат да интегрирани. Програмата е готова, национална програма за интеграция. Не, обаче, трябва да бъде влечено общество, не само държавата на ниво готова, за да бъде с пуск на с пусневане на Министерския съвет. Но там проблемът е този, че без а, средства целенасочени, не да се дадат на ръка на беженците, но това идеята е добра. Една добрите идеи. в общините, където ще бъдат заселени, разселени беженци, с тях вървят някакви средства, които се дават за тяхното интегриране, за техния живот и се дават от метовете на, на общините и те понека, нека да ги на малки групи, а не да си изсипват на големи тълпи и да обръщат демократския състав на, на селището, но да, да не ви го бе времето. Аз искам да продължиря все пак през този период 6 месеца съм пиар на агенцията по 75 просещения журналистически на месец. Това прави две на ден. чуждестранни и български. От тях сме написали, от тези скепици публикации, тезкино продължение. Все пак не е толкова. Процента на брак, не е висок. Бих искал само да препоръчам на колегите, нека да се опитат да влязат по-дълбоко в кухнята на, на агенцията на бежанската тема. Не само да покажат нещастният беженец, който минал през огън в и да тук да е по-малко. -по Има и редица фалшиви беженци, които заблуждават нашите специалисти. И ние не можем да вземем решение. И те затова висят с месеци в центрове, защото нямат биография, нямат документи и правят а, театрални етюди пред специалистите не знаем и откъде са и кои са. И затова трудно ли се дават статути. А част от тези, които са получили хуманитарен и беженски статут не са истински. Ние пропускаме хора, които ни заблуждават, защото канонджиите. Ние казахте, ревнах да се върнат на КПП-то. Тя ни лъжат канонджиите още от Турция, че от на кпп може да ги вземат. И така, нататък. Заблуждават и цели групи трафиканти, организирана международна престъпност която му обира парите още от, от Сирия или от Турция и ги води специално до места, където да блясете вече нелегално, за да могат да поставят гранична полиция пред свършен фарта. Но това вече са те, които не, не могат всичко да това. Искам само да припомня, за са влазни, че е в светото тайнство, наречено интервю, в което участват беженец, преподавач и интервюист и никой няма право да изнася данни, може ли таз редно да се търси част от истината за това, защо някои получават откази, но сега това е много трудно обратно към репатририране въвръщането от там, отгаде са въщи, защото това не е даст по Благодаря. Е много Изказане, Има въпроси и финал. По-скоро награда една с познаването на материята. Агенцията имаше много много медийна програма. От това време нямаше напив. Бъженски, как да го видим, нали меки, защитни. Близока около 1000 души на година, това получавахме от голдота. Не се говореше по начин с криза или каквото и да е друго. Тогава агенцията за беженците канеше медии, който ги е представител. Който да направи репортаж. Тогава беше много по-затворено самото място. Знаете, че има специален режим на цветовната кантата. Този човек разговаряше с различни хора, с преводачи. Те му разказваха своите истории. А, от къде от какво вярват, за какво се борят, какво очакват от държавата България. Този единствен журналист можеше да кара цялата на агенцията, говорейки с хора от агенцията. А, и той познава материята, познава хората. И когато утре трябва да, да напише материално, споредичен. Той знае какво да и как да го направи професионално. Сега предвид хор с се си сипат много повече медики и ви е че съм души на месец. Тези хора нямат какво да помне, те, всички те. Защото не е работено и по тази линия. Иначе има и още нещо наречено лично журналистическо Секто аз съм работила в медиа по Наталян Беевски и съм писала и за тези медиа много неща, свървани с, с вишенците, трябва да ви кажа, че там не имамо цели наточена политика по отношение на тази. поне гарантирам за моите материали. Защото и тази. Това е Иван, а Валин към финал лора също искаше? Аз искаме нещо кратичко да кажа. Между другото, не знам да се облязахте, обаче поставих да на рекорд. Медийна дискусия и чакат след час и половина някакъв спомена Евски. Оврето е добре. А, аз очаквах много повече да се сочим с пръст. А, значи журналистите също са част от обществото и напълно открепвам тези от пръст, която каза, че има много тежки стереотипи в България и не трябва да се опърнем към тях, вместо да ги изключваме. Аз съм ме объективния, те са лъщици измамлиц, аз няма важен, но хръща до клада. Същото беше, ако се спомнят, Мария и Ирина миналия октоми, бяхме в една много гореща зала. Не защото беше 30 градуса и се ходеше на плащ, а защото се скарват на и журналистите. Но това NGO-тата се опитаха да ми кажат. Медиите не трябва да работят с, с стереотипите. Като Семенатът е много къса. Точно един български гласник беше связан между другото и между другото собственост на майката на Натаевски, че тъжанците обират малките магазинчета около лагерите в София. И а, аз поведах от таката срещу емчерката с не, че напротив, а, медията има много голяма аудитория, тя трябва да работи с нейните стереотипи и с нейните страхове. Но по какъв начин? Аз не казвам, че това е най-добре. В случая с магазинчетата ние просто пратихме всичките си, и налични с държавите бяха много, да разпитват един по един собственици на малки на батерии и не намерихме нито един, който да е бил правено от държавите си. И го написахме на във вестника, не съм сигурен дали това прави е най Но искам да ви кажа, че наистина има държави, в които такъв проблем на разделение на ние и вие е насочен с пръстенява това месеца бе в Йордания, където между другото от 6 милионното население само милиони и половина са йорданци. Останалите са дежавци в различна етапа от развитието на страната, палестинци, ръчани. Затова сега 600 от 1000 сирийци, които бъдат от Дера в Йордания, не ги приемат толкова с такова недоволство, както в село Росов, напротив при отделите в къщите си. И те наистина не са проблем в медиите. Така че, а, ние работим в а, ситуацията, където сме смикнали да бъдем разделени и мисля, че а, първо трябва да се справим с това. Тоест, не да го отхвърляме, да се опитаме да използваме тази ситуация, за да снижаваме кредита участ. По някакъв начин. Следваме и два аз съм дадам предложение във връзка с Розово. Все ми се струва че трябва да стигнем до все парк, някакви предложения за излизане от тази ситуация. А, колешката каза много, че има проблем и тя трябва да го отръзва. Дали обаче решаваме проблем да само за това, че показваме дни на Искам да предложа, като добра практика, тъй като сме виждали и в други страни, по BBC и по Euronews, дали не е добре да покажем малко и други населени места, в които вече имат населени на свободни адреса беженци, И това са малки населени места, като примерно Сейдиней и Нова заводите. И където вече хората живеят, съжителстват с тези бежанци. И няма какъв антагониза, няма ксенофобия. А също времено. Може да ви подадем и други места, където се подготвят да живеят заедно, така. кмета на ковечевци и За да видите колко работа е свършила да накара хора ковечевци да мислят, че тези хора от центъра в един момент ще излязат от там. И как те ще ги интегрират в селото, няма да ги изготвят. Така че има и добри а, и позитивни, и добри новини в тази държава. Но защо да продължаваме само ротово? Както беше и Показват му, показват му, показват му, му... създаде в някаке е прецедент и да се мисли, че само това е това е това. Това не е само по отношение на Марияла Отрозово и колежката, която е била тази. Това оставяме в този въпрос. Това се съсъдно, лично можем да вземем тези идеи, които са поко-що в старата където Ни дал заключителни, може би важно да си говори за село Розово, защото тази случая бе очаквана. И тя няма да е последна. Като знаете, количествените натрубвания водят до качественни знания. Но защото през последните за месеци политическата позиция на страната, относно беженците, може да равен на популизъм. Всеки политик беше му страх да загуби да това И затова той не се да взема позиция, нощото женците. Да Политиците ме очакват, за съжаление, странно. Е, вчера път това е това, впечатление в репортажа, че клитицата беше и страх да взема позиция. Тя работи тя още беше по-каталичка от себе в е, папа. Другото, което ми прави впечатление, че е, ми трябва наистина да бъдърсим същото също да защото е, случката в Розен показва, че е, тези хора не представляват всички добре. Голяма част от не тук, тук не, не са от е, Много хора ни се обадиха по телефона. Много хора се са в основните мрежи, че, че, че ви славаме това. Това значи, че те не представляват целия народ. Има много добри примери. Аз призвавам колеги журналисти да показват при женците, е, в е, лични демографски да, да разказват че история Те не са просто цифри. Когато ние са информации за държенците, това значи 100 бурене, тази повече. И надявам се, надявам се всички да се държим морално и отноворено. Благодаря. Добре, сега малко раден ефект. 12-ти ще е, 12-ти ще тази десни изкустия. Аз ви благодаря на всички за изключително според споредваме конструктивния професионален разговор. Благодаря, разбира се, и на Върховния конституцията за държенците експортно. Това и Роман, към своя време, бе, обеща с нас време. Благодаря и за това, че Жан Пекенци из Дръжници също и своя педната точка. Само да кажа, че днес е представено и на доклада на Химан Райсфорс, което стана Дума а, и тук, и на колеги, които ви да взява, какво по-друго? Много позитивни и интересни идеи. Ще помислим за това какво това от предложение. Това, което сме обсъдили. Да влезе и в въпроса на такъв документ, дали може да изработим подобен наръчник. Цялата информация за това, което се случи тази сутрин тук, ще бъде на сайта на Асоциацията на европейските журналисти, с тези презентации, които видяхте, а пък видеото от събитието може да видите на страницата на Чехарната къща. Така че, благодаря ви, до следващия сутрин.